Kapitola 18. Dál mám spomínky zakalené, z toho období mi chybí celý dny, někdy i týdny. Roky mě tady zasáhl dost tvrdě. STFU dobře spolupracovala několik měsíců, když nás poslali operovat do oblasti známé jako Salem House. Během té doby jsme možná a možná ne hypoteticky vstoupili i na území jiného státu, dejme tomu Kambodži. Vysadil nás H3, což je mohutný a šikovný vrtulník. Všechny ty lety ve vrtulnících v posledních pár měsících mě utvrdili v tom, že lovci Monster vážně potřebují vlastní helikoptéru a slíbil jsem si, že jim po návratu domů jednu koupím. Zmizela vzdálená hlídka. Považovalo se to za práci tajemného Rusa. Konovr doufal, že se mu podaří zjistit, jestli Nikolaj existuje. A pokud ano, tak co je a jak půjde nejlépe zabít. Zbytky hlídky jsme našli brzy. Pobyly je tak rychlé, že ani nestačili použít vysílačku. Jen dva z nich stihli vystřelit. K něčemu jim to nebylo. Všude jsem cítil jiného vlkodlaka. Nechal mi vzkaz napsaný na zadní straně mapy, kterou připíchl na záda jednoho vojáka jeho vlastním bajonetem. Zabíjíš moje, já zabíjím tvoje. Je to hra. Kdo je lepší? Pojďme to zjistit, bratře. Nikolaj. To byl skutečný začátek naší války. Následující den STFU přepadla zásobovací vlak. Zabili jsme deset mužů. Na veliteli jsem nechal vzkaz. Vyles ven a postav se mi jako chlap. O dva dny později jsme reagovali na útok na naši předsunutou základnu. Vyžádali si nás jménem, což Konovra dost ponížilo, protože naše jednotka oficiálně neexistovala. Čtyři muži na hlídce byli tiše zabiti, než se vetřelec dostal do středu tábora, kde nechal zprávu na kabátu velícího důstojníka. Majorovu hlavu si odnesl. Nikdo neslyšel jediný zvuk. Drahý pane Wolfe a speciální taktická jednotko Jednorožec, nesnažíte se dost, aby to na mě udělalo dojem. Určitě to zvládnete lépe. Nikolaj. O příštím úplňku jsem Konovra informoval, že tentokrát nebude třeba kopat jám. Do akce půjdu sám. Stáhl jednotku za perimetr a rozdal stříbrné kulky. Tvrzení, že most je mimo provoz, by silně podhodnotilo skutečnost. Lepší popis zněl vyhozený do vzduchu a na kusy. Přestože už toho delší dobu nevyužil, Stark se v demolicích vyznal a dokázal poznat, že ať už most odpálil kdokoliv, nevěděl jak na to a proto se uchýlil k maximální síle. Pár chytře umístěných malých náloží by ho schodilo do řeky, ale oni místo toho umístili a odpálili jednu opravdu velkou uprostřed. I tak to vyšlo. Přes tyhle spálené trosky v nejbližší době nikdo neprojede. Agent Mošer vztekle praštil do volantu. Tohle byl druhý most, který zkontrolovali. I z prvního zbyly jen trosky. Znovu ne! Tady ale spodě nejsou těla, poznamenal Stark. U minulého mostu stály dva opuštěné sněžné skutry. Když vystoupili, aby je proskoumali, zjistili, že se řidiči pokusili dál po proudu ledovou řeku přebrodit. Vlkodlaci si na ně počíhali na druhé straně. Jediným důkazem bylo několik skrvavených končetin trčících ze sněhu. Stark se podíval na hodinky. Touhle dobou už budou zasněžené a zůstanou neviditelné až do jara. Vedla odtud ještě jedna cesta, ale Stark nepochyboval, že tu mají pokrytou taky. I když tady jen seděl, cítil, že ho sledují. Les byl na obou stranách silnice hustý, určitě se hemžil vlkodlaky. Tohle bylo abnormální chování. Velkodlaci nikdy neprojevovali tak vysokou koordinaci a plánování. I nejorganizovanější smečky, na které UPKM narazil, se podobné úrovni spolupráce ani nepřiblížily. Možná bychom se mohli pokusit přebrodit. Nevypadá to hluboce, navrhl Mosher. Klukova touha stát se hrdinou mu zatemňovala úsudek a dělala z něj pitomce. Vsadím se, že to by se jim líbilo. Řeka není dost zamrzlá, abychom přešli. Neoprany nemáme. Spadneš do té vody a věř mi, že budeš pořádný kaši. A oni si budou klidně čekat na druhé straně, aby se na nás vrhli, stejně jako to udělali s těmi blbci u druhého mostu. Mokří a promrzlí budeme snadný cíl. Agent Mošrpolo hlasně zaklel. Otočit suburban chvíli trvalo. Pluhy nejezdili, budou mít štěstí, jestli po cestě do města neuvíznou. Opatrně, radil Stark. Jestli se tu zaseknou, stanou se prakticky vlkodlačí žvejkou. Pěkně v klidu. Já tím projedu, pane. Dostanu nás tam. Mapa ukazuje ještě třetí cestu, řekl Mošer. Další město je na jeho západě a na stejné straně řeky, žádné mosty. Pojďme to zkusit tam, Stark by se o tom nejraději pohádal. Snadno mohli uvíznout nebo jet ze silnice. Pak by buď museli jít a nechat se sežrat vlkodlaky, nebo by zůstali v suburbanu, dokud by nedošel benzin a nevypnulo se topení. V takovém případě by buď zmrzli, nebo je dřív sežrali vlkodlaci. Neměli moc na výběr. Jízda mu ničila nervy. Venku bylo všechno černobílé, hučel tam vítr, Sníh zasypával krajinu na druhé straně oken. Minuli auto na okraji cesty. Dveře byly otevřené, vnitřek zaplnil sníh. Pořidiči ani stopa. Mošer se ani nezeptal, jestli nemají zastavit a zkontrolovat ho. Pomalu projížděli po kluských venkovských cestách. Jeli asi hodinu a půl. Ticho bylo nepříjemné. Stárkovi chybělo neustálé štěbetání rádia. Potřeboval Mošra vtáhnout do hovoru. No, Mošre, jak tě naverbovali? Akadský písečný démon napadl náš konvoj na cestě do Faluje. Mošr se nervózně zasmál, když jim ujel zadek, ale dokázal auto narovnat a neskončit ve škarpě. I když tehdy nikdo z nás nevěděl, co je to akadský písečný démon. Pro nás to prostě byla obří kostnatá mumie, co zabíjela lidi písečnými výbuchy. Ukázalo se, že se vyskytují po celém Iráku. Podle oficiální zprávy nás zasáhlo i ED. Pár nás přežilo a skončilo na verbovaných. Co vy, pane? Hlubiní, odpověděl Stark. Slyšel jsem, že rybo lidi jsou pěkně nepříjemní. Jak dlouho torpádujeme jejich města? Od 30. let? Nevíš ani polovinu. Jak se zlepšilo podvodní snímkování, Každá země, co si mohla dovolit ponorku, se pustila do hubení téhle havěti. Teď se skrývaly v malých osadách daleko od pobřeží a poslední města se nacházela tak hluboko, že se k ním nedalo dostat. Šupinatí parchanti vylezli na výletní loď, sežrali muže, unesli ženy. Já se zrovna připojil k síl týmu dvě. Byli jsme nedaleko na výcvikové misi. Vrtilník nabral malý tým dřív, než ty sardinky mohly zdrhnout. Všechny jsme je vykouřili, zachránili několik rukojmích, ale ztratili přitom pár dobrých chlapů. To není nikdy dobrý, pane, soucítil s ním Mošr. Ale Stárkově kariéře to prospělo. Sem Haven byl při operaci nejstarší přeživší člen sílu. Hejvnovi se Starkův výkon nezamlouval, zašel dokonce tak daleko, že ho obvinil, že se pod tlakem složil. Ale co čekali? Stark tam neletěl s tím, že uvidí rybí monstra, jak kladou vejce do turistů. Haven však byl soucitnější, než pro něj bylo dobré a bránil UPKM v nezbytném zneškodnění přeživších. Havena pak s hanbou vyhodili z námořnictva a Stark se oficiálně stal hrdinou dne. Celé už to byla minulost. I poslední cesta z Copper Lake byla minulostí. Stark si naštěstí uvědomil, co se děje, než mohli vjet do smrtící zóny. Zastáv! Mošer okamžitě poslechl. Jasně bílý pruh mu poskytl dostatečný kontrast, aby rozeznal řadu zaparkovaných vozidel. V zůženém místě silnice byl napříč postavený kamion, úplně cestu zablokoval. Několik aut se ho pokusilo objet lesem a okamžitě uvízlo. Nikde nikoho neviděli. Je to past! zlou! Mošr zařadil zpátečku, podíval se přes rameno a rozjel se směrem, kterým přijeli. První kulka prorazila čelní sklo a skončila v přístrojové desce mezi nimi. Další s hlasitým kovovým pink trefila karoséry Jesu Léčka Lečka! Stark neviděl, odkud odstřelovat střílel, ale rozeznal stíny, co se paralelně s nimi pohybovaly mezi stromy. Vlkodlaci. Ježel! Nařídil Stark, když stáhl okénko, zvedl skár H, aby pálil z pušky do lesa. Pažba byla stále složená, proto nic netrefil, ale vlkodlaci si pro následování rozmysleli a ukryli se. Mošer je dostal za zatáčku a střelba ustala. Mladší agent s Mikem otočil auto, viril do sněhu nové hluboké stopy, zatímco Stark vyhlížel nepřátele. Neuvízni, neuvízni. Blkodlaci se přikrčili, jen je sledovali. Úkol splnili. Stark zaklel a praštil do přístrojové desky. Ty stvůry byly úplně všude. Ujeli od léčky asi kilometr, když Mošer promluvil, tvář mu hořela vzrušením. Měli bychom tu zastavit a zkusit projít lesem pěšky. Zamítá se. Viděl jsem minimálně dva pohybující se velkodlaky a pak je tu střelec v lidské podobě. Na zvířata jsou děsivě dobře skoordinovaní. Jak průchodný les bude za současných podmínek? Do deseti minut bude po nás, ani se jich nevšimneme. Máme noční vidění i termovizi, namítl Mošr. A oni mají milion let evoluce a tohle? Stark má k zamrzlé krajině za popraskaným čelním sklem, je jejich živel. Stopování kořisti v lese, přesně to oni dělají. Příručka říká, že boj z likantropy v lesním prostředí vyžaduje minimálně jeden kompletní palebný tým. V další město je jen pár kilometrů, trval na své mošr. To uběhnu za chvíli. Nechte mě jít a vraťte se do města, já zatím přivedu pomoc. A nechat mě samotnýho? Ne, to dřív zamrzne peklo. Kluk měl kuráš, ale byl neskutečně pitomý. Směrnice říká, že se nesmíme rozdělit. Agent Stark nebyl zbabělec. Udělal pár opravdu odvážných věcí, když byl mladší. Tahle malá prácička, co měla neoficiálně podojit vonasil, se zvrhla v katastrofu a on opravdu neměl v úmyslu nechat se jen tak sežrat. Kdysi býval jako Mošr, mladý a nadšený, ale roky bezduchého byrokratického papírování z něj mladickou najivitu vysáli. Mladí pistolníci jako Mošr měli riskovat život a hrát si na hrdiny. Stark teď patřil k managementu. Jeho mladší partner si Starkovo neodpovídání vyložil jako váhání. Musíme něco udělat, umírají tu lidé. Stark si povzdechl musel zvolit odlišnou taktiku. Mošer byl tak čestný, až tím sám sobě škodil. Máš pravdu, agente, ale pokud se necháme roztrhat v lesích, nepomůžeme jim. Odvez nás zpátky do nemocnice. Uděláme, co si nabrhoval předtím a ochráníme ty vidláky. Zjevně se mu to nelíbilo a dál jeli v hrobovém tichu, ale jako všichni dobří agenti UPKM Gage Gejč věděl, kdy má poslechnout rozkazy. Earl Herbinger se ocitl v ošemetné situaci. Za normálních okolností by si nedělal těžkou hlavu z toho, že se nachází v blízkosti čerstvě přeměněného vlkodlaka. V nejhorším případě by si nebral servítky a vyřešil to staromódním násilím. Ale on už z pozice síly nejednal. Když došlo k náhlé proměně předtím a vlkodlak ho nečekaně seknul drápy, prostě štěněti utrhl hlavu a za chvíli se zahojil. Kdyby se na něj hedr vrhla teď, byl by mrtvý dřív, než by tasel zbráň. Už nebyl králem vlkodlaku. Stal se jen dalším zranitelným člověkem a proto by měl bezodkladně udělat to, co by na jeho místě udělal každý rozumný chlap a prohnatý kulku hlavou, hned jak se k němu otočí zády. Místo toho se pokoušel utěšit vystrašenou mladou ženu proměněnou ve vraždící stroj, kterou rozrušilo, že snědla svého psa. Jsem si dost jistý, že o to schytal kulku dřív, než se k němu dostala, přesvědčovalý Erl. Jsem si jistý, že právě to tě nastartovalo. Asi to ani necejtil. Hedr se podařilo otřít většinu krve a vypadala relativně v pořádku po tom, co v koupelně deset minut zvracela. Protáhla se kolem něj do chodby. Myslíš? Jasně, jinak by od tebe prostě utekl. Psi jsou chytrý, tak už si to nevyčítej. Když jsem se poprvé proměnil já, sežral jsem pěti členů rodinu. A to mi vážně moc nepomohlo. Sledoval jí do ložnice. Hedr neupřesnila, co hledá, jenže se to týká amuletu a vězňova tvrzení, že ho její děda ukradl. Hedr se okamžitě začala přehrabávat v komoře. Bez elektřiny tu panovala hluboká tma, ale ona se s baterkou nezdržovala a Erly na to raději neupozornil, aby ji je nerozrušil ještě víc. Teprve teď mu jeho vidění připadalo opravdu ubohé. Erl musel použít vlastní baterku, aby si prohlédl zdi. Pokoj byl ženštější, než z nějakého důvodu čekal, s nařazenými polštáři, pastelovými barvami a voňavými svíčkami. Možná ho to překvapilo, protože za celou dobu, co ji znal, viděl jen její drsnou polovinu. Také ji to zličťovalo, což mu zrovna teď příliš nepomáhalo, protože nesměl zapomínat, že ji možná bude muset rychle zastřelit. Světlo dopadlo na pár portrétů. Erl se nejdřív myslel, že žena na obrázku vedle Hadrie královna elfů, protože obě měly stejné rozměry, byly morbidně obézní, měla však světle zrzové vlasy. Muž vedle ní byl snědý a hubený. Bydlí to tvoje rodina? Bydlívala. Jsou mrtví, Odpověděla neohlédla se. To je mi líto. Bylo to pár drsných roků, Máma onemocnila jako první, ne, že by předtím byla, kdo ví, jak zdravá. Táta nebyl zrovna pečovatelský typ a těžce to nezvládal, proto jsem sekla z prací a nastěhovala se zpátky. Dostala se místo na úřadu šerifa. Mělo to být dočasné. Sakra! Rána jak hedr něco schodila z police. Máma umřela, ale pak onemocnil děda, takže jsem to zůstala. A hned jak umřel i děda, táta, no... Bylo to komplikovaný. Do toho mi vážně nic není. To je v pořádku. Když děda umřel, táta se změnil. Nebyli si moc blízcí, to ne, ale dědova smrt ho i tak zasáhla. Úplně tátu rozhodila. Máma byla pryč. Začal mít psychotické problémy, nespavost a ještě horší věci. Nemluvil o tom. Upadl do těžkých depresí, minulé Vánoce se zastřelil. Hádám, že to teď bude skoro rok. Tohle byla tvrdá holka. Upřím neusoustrest. A taky to pořádně podělal. Skončil v nemocnici, strávil několik týdnů v komatu, než umřel. Opravdu se měl se mnou poradit. Nebesa ví, že už jsem řešila dost sebevražd, abych věděla, jak se to dělá správně. Páni, tak tohle bylo morbidní. Promiň. Erl nevěděl, co na tohle říct. Asi proto jsem na něj pořád trochu naštvaná. Smutná, ale i zahořklá. No, všichni jsou teď pryč a já nevím. Když táta umřel, měla jsem prostě pocit, že bych tu měla zůstat. Nedokážu vysvětlit, co se změnilo. Víš, když jsem byla mladá holka, utekla jsem z Copper Lake, hned jak to šlo. Nenáviděla jsem to tady. Ale to přestalo stejně rychle, jako to začalo. Život se podobnýma věcma baví. Přesunul se k dalšímu obrázku. Tohle je tvůj děda. Z komory vykoukla její hlava. Hedr si sundala čepici, vlasy jí vysely přes oči. Jo, tohle je slavný Axel krkonem. Byl to sešlý stařík. Mračil se do kamery tenké ruce založené na hrudi. Vedle něj stála vytáhlá holka a Earl jen díky barvě vlasů typoval, že se dívá na mladší verzi Hedr. Nevypadá moc přátelský. Nebyl. Hedr se vrátila k přehrabování. Byl to morous a opilec s příšerně výbušnou povahou, byl něco jako místní legenda, protože dokázal vymlátit duši zdrsnějakou třikrát mladších než on a dostal se i do několika soubojů na nože, ale ve vězení nikdy neskončil, protože se ho všichni ve městě báli a nikdy by proti němu nesvědčili. Neměla si ho ráda, chápu. Vylezla s dlouhou dřevěnou skřínkou a položila ji na postel. Tak to bych netvrdila. Já dědu Axela milovala, asi jsem byla jediná osoba, co ho měla ráda. Ten chlap byl svým způsobem charakter. Hedr otevřela zámky a zvedla víko. Tahle patřila jemu. V zimní válce byl odstřelovač. Erl posvítil baterkou na postel. Puška byla stará Mosin Nagant. Můžel. Hedr přikývla a Erl vytáhl dlouhou opakovací pušku z pouzdra. Dřevo bylo vyhlazené rukama a dlouholetým používáním. U závěr se Nagant natahovala lehce. Pravděpodobně ho upravil šikovný kovář. Žádný puškohled, což z hlediska amerických odstřelovacích standardů, vypadalo divně, ale tehdy nebyla teleskopická hledí tak dobrá a zamlžovala se, na čemž dost záleželo, když jste bojovali v mizerné zimě, co by kamenem dohodil od polárního kruhu. A Hedr se ve zbraních vyznal a mohl říci, že puška zažila lepší časy, ale někdo se o ně pečlivě staral. M28. Přisunul u závěr ke světlu. Sako. 1938. Slyšel jsem, že finské by měly být přesnější. Hedr vytahovala věci, které byly naskládané pod puškou a vykládala je na postel. Vypadáš jako někdo, kdo se ve zbraních vyzná, Erl pokrčil rameny. Jednou mě podobnou trefili. Přímo do obličeje. Prásk. Bolelo to. Brhla na něj zvláštní pohled. Ale byla to ruská verze v 45. Závod o vyloupení Hitlerova experimentálního okultního bunkru. Dlouhý příběh. To je jedno. Co hledáš? Hedr zvedla malou knížku. Tohle patřilo dědovi listovala v ní, dokud nenašla, co hledala. Zapomněla jsem na to, ale tvůj ruský přítel se vyptával na amulet, co by děda měl mít. Podívej se na to. Vyměnil pušku za knihu. Příliš se nelišila od jeho vlastního v kůži vázaného deníku, který měl v kapse. Erl podržel baterku u zažloutlých stránek. Písmena byla hrubá, spíš viritá než napsaná. Finsky číst neumím, ani já ne, a děda byl sotva gramotný, ale podívej se na obrázek. Erl našel Ingoustovou kresbu, o které mluvila. Axel Kerkonen nebyl ani žádný malíř. Vypadá to jako tečkovaná skvrna s rukou uprostřed. Přesně to jsem si myslela, když jsem to po jeho smrti našla, ale podívej se na linku okolo. Jestli je to dráb, tak přesně na to se mě předtím ten chlap vyptával. Teď si myslím, že ta linka znamená, že jde o náhrdelník. Mohl by to být amulet. Erl na něj měl skvělý výhled, když ho trhal na kusy. Spár na obrázku taky postrádal jeden prst. A podívej se na tohle. Přišla blíž a otočila stránku. Jako co ti to připadá? Byla tam skupinka postaviček z čárek a kroužků. Jedna držela pušku pak několik směrových šipek, další finská slova a velmi zjednodušený obrázek exploze. Chvíli mu trvalo, než si uvědomil, na co se dívá. Chování postaviček bylo očíslované. Takhle, jsou instrukce. Bingo, vykřikla nadšeně Hedr. Vězeň tvrdil, že jim děda ukradl amulet a já se klidně vsadím, že to udělal právě takhle. Možná nám to pomůže dostat ho zpátky a vyléčit mě. Erl si uvědomil, že stojí nepříjemně blízko, dost na to, aby cítil horečnaté teplo vycházející z její kůže. Zaujatá knihou se mu opřela hrot. Její kyčel se dotkla jeho nohy. Erl se zdvořile odtáhl. Hedr si jeho reakce všimla a zamračila se. Klídek Herbingere, já tě neukousnu. Přestože i tato možnost existovala, právě na ni v daný okamžik nemyslel, protože Erla Herbingera vychovali jako gentlemana. Pokusil se vrátit zpátky k věci. Znáš někoho, kdo čte finsky? Pár sedlíků. Máme tu docela velkou imigrantskou komunitu. V tělocvičně jich několik bylo. Hedr odložila archaickou mosin na postel. Vrátíme se tam. Erl si všiml, že se v pouzdru něco leskne. Pačkej chvíli. Byla tu schránka s pěti náboji. Zvedl zásobník a pod baterkou si ho prohlédl. Byly to 7,62x54R promosin. bylo však na nich něco extrémně divného. Zvláštní. Tahle jsou saboty. U pušky jich měl plnou krabičku. Co je to sabot? Pod kaliberní střela, která úplně nesedí ve vývrtu hlavně, proto ji na místě drží takovej obal, co po obuštění hlavně odpadne. Hedr pokrčila rameny, nic jí to neříkalo. Kulky z čistýho stříbra jsou napred. Příliš lehký, příliš tvrdý a sakra se vyrábějí, proto jsem viděl pár lovců, jak to řešili podobně. Tyhle jsou stříbrný, ale nevypadaj správně. Příliš se lesknou. Nech mě, ať se podívám, řekla Hedr netepělivým hlasem. Natáhla ruku a Erl zásobník upustil do dlaně. Jakmile se hrot kulky dotkl její kůže, vyšlehly oranžové jiskry a slyšitelně to prásklo. Hedr sebou škubla a vykřikla. Upustila náboje a přitiskla si ruku k hrodi. Dalo mi to ránu, ukaž mi to, pověděl jí Erl. Hedr váhavě natáhla zraněnou ruku. Na místě, kde se kůže dotknul hrod střely, byla jasná popálenina. Hedr dlaň stáhla zpátky a strčela ji do pusy. Erl staré náboje sebral ze země. Tahle není normální. Dotek stříbra by měl vlkodlaka jen podráždit, možná trochu popálit, ale nic takového. Nic ti neudělá, dokud se nedostane dovnitř a velmi vysokou rychlostí. Tak co to je? Hedr vytáhla ruku z puse jen natak dlouho, aby řekla elektrošokové zabijácké kulky. Hedr si záhadné náboje vzal. Mohli by se hodit. Říkáš to, jako by šlo o něco špatného. Kapitola 19. Od toho dne to začalo být ošklivý. Měnil jsem se a lovil. Nikolaj odpověděl novou výzvou: Zabiju někoho na jeho straně a on zabije někoho na mojí. Počet strát stoupal. Napadl vesnici na naší straně a naaranžoval těla, jakoby by na portrét. Odpověděl jsem vplížením se do tunelového komplexu a jeho vymalováním narodil. Měsíce ubíhaly. Pokoušel mě. Tlačil mě na temná místa, o kterých jsem si myslel, že je mám dávno pod kontrolou. Neustále jsem se proměňoval. Začínalo mě to měnit, ovlivňovat můj úsudek. Santiago by mé chování velmi zklamalo. Ale já ho musel zastavit. Nikolaj byl děsevej netvor. Byl vším, čím já ne. Neměl zábrany, neváhal, neznal slitování. Nikolaj musel být poražený, jinak by to bylo jako přiznání, že jeho způsoby jsou správný a ty moje ne. Co pohání takovýho muže? Z části logika a z části divokost. Nemohl jsem ho chytit, nemohl jsem ho přechytračit. Abych se mu mohl postavit, přistihl jsem se při věcech, o kterých jsem si nemyslel, že jsem jich schopný. Taly kvalnosti jsem zvířeti nedal od doby, co jsem v ostrovních džunglích lovil Japonce. Příliš jsem si to užíval. Byl jsem svobodnej a ospravedlňoval jsem si to. Pícha země udělala pitance, Balancoval jsem příliš blízko okraje. Brzy jsem za to měl zaplatit. Podívej se na ty ubohé červy. Pojďme je zabít. Nikolaj se krčil ve stínech za garáží, oblečený v šatech ukradených mrtvole a sledoval civilisty pátrající po přeživších. Čeho bych tím dosáhl. Prostě si to zaslouží. Potřebuješ důvod. Dřív si ho nepotřeboval. Jen se podívej, kam nás tvoje důvody dostaly. Dobře, jsou slabí, jsou pitomý a jejich maso skvěle chutná. Jsme na vrcholu potravního řetězce. Je naší povinnosti je sníst. Hlas pokračoval ve svém monologu, zatímco se Nikolaj soustředil na potenciální hrozbu. Konvoj tvořili tři pikapy s lidmi na korbě a dalšími v kabině všichni byli ozbrojení. Dvě čtyřčlenné skupiny přecházely mezi domy na obou stranách ulice. Mohl jít paralelně s nimi a dostat je hned, jakmile zmizí z dohledu aut. Pak by zabil ty, co pošlou za zmizelými a potom zlikviduje zbytek jako připomínku starých časů. Nebylo by to nic těžkého. Potřásil hlavou, aby ji vyčistil od rudé mlhy. Cítil výbuch v steku, ale znovu nedokázal říct, jestli pochází od tvara nebo od něho. Těžko se mu myslelo. Jeho druhá polovina na něj neustále tlačila, byla víc a víc žádostivá. Nikolaj ze zkušenosti věděl, že si musí dupnout, jinak všechno ztratí. Zabití těch mužů ničemu neposlouží. Ne, jsme slabí, jsme hladoví, oni jsou přímo tati. Zabije, zabije, nakrm se jimi. Přestaň na mě řvát! To tvara rozdráždilo ještě víc. Nikolaj se zamračil kvůli náhlé bolesti v hlavě. Musel bojovat, aby si udržel kontrolu nad tělem. Odolat nové touze pokrvy, která mu proudila v žilách, si vyžádalo veškerou jeho vůli. Tři roky živoření tvara oslabili, nebo si to Nikolaj myslel. Dost dlouho si držel vedení, už zapomněl, jak divoká jeho druhá půle umí být. Kosti v hlavě zapraskaly, puška mu ze stuhlých rukou vypadla do sněhu. Nechdy se prodlužovaly ve spáry. Nikolaj sevřel ruce v pěst a začal si ostré drápit do vlastního masa. Já odmítám! Neodpírej mi to, dlužíš mi to, vstaň, vstaň a bojuj! Obrnil se proti bolesti a soustředil se, přesně jak ho to naučil jeho mentor Kostěj. Když se podal tvarovi, posiloval ho tím a pokaždé, když mu přenechal kontrolu, existovalo větší riziko, že je na ztratí. Nikdy ho neměl vypouštět, ale byl tak zoufalý, když mu Herbinger zavraždil ženu. Zuřivost převládla nad rozumem a vrátil se pomstychtivý tvar, rozuřený, že ho věznil. Tentokrát se nenechá zatlačit tak snadno. Před očima mu probleskovaly obrazy vraždění. Tvar byl vzrušený. Delikátní horká chuť krve mohla naplnit jeho ústa a uhasit žízeň. Nikolaj stěžka polkl a vybavil si Lilinu tvář, když ji naposled viděl naživu. Oči měla modré jako obloha. Stála ve dveřích jejich domu a mávala mu, dokud mu za kopcem nezmizela z dohledu, stejně jako to dělala každý měsíc, hrdá na jeho objekt, a nedočkavá, kdy se konečně vrátí. Obraz násilně přeskočil k její roztrhané mrtvole. Nikolaj věděl, že se ho tím tvar snaží rozuřit, že ho láká k proměně. My se má přednost. nikolajův vdech zasečel mezi zuby. Oblak Blackpáry mu zakrl výhled, stejně jako tvarů vstek zatemňoval jeho myšlenky. Sebral všechnu sílu a vytlačil tvara ze své vědomé části mysli, aby vyhrál bitvu nad jejich tělem. Trvalo dlouho, než dokázal myslet jasně. Vlastně poprvé od smrti. Mezi Nikolajovými zaťatými prsty se schromažďovala krev. Rozevřel chvějící se pěsti, popadl pušku a přetiskl se ji k tělu. Boleli ho čelisti, začínali se protahovat. Zuby se prořezávaly dásněmi, byly pořád špičatější a zvětšovali se. Přitiskl si hlaveň pod bradu. Varoval jsem tě. Ne, počkej, když nás teď zabiješ, nikdy se nedočkáš pomsty. Vzpomeň si na Herbingera, vzpomeň si na to, co jí udělal. Hlaveň zbraně ho mrazila na hrdle. Budeš mlčet. Neblafoval. Už toho měl dost. Jako zvíře už žít nebude. Ona by to tak nechtěla. Lilu by to zklamalo. Nikolajů v prst našel spoušť. Prze tím si vyhrál, zbabělče. Skrvavené drápy se zatáhly, bolest v čelistech pominula. Nikolaj nechal pušku opřenou o garáž, když vyčerpaný klesl do sněhu. Uražený tvar se stáhl z jeho mysli. Poprvé od chvíle, kdy našel Lilino tělo, měl čistou hlavu. Byl sám. Lila byla roztrhaná na kusy. Pachy vyprávěli příběh strašlivého násilí. Našel Herbingerovu nášivku, našel Herbingerovu zprávu, a celé místo čpělo herbingerovým pachem. Rozužený porušil slib milované osobě, osvobodil tvara a vydal se na lov. Jak tu ležel ve sněhu, slabý a promrzlý, vracel se Nikolaj v myšlenkách do toho dne. Když ho nerozptilovala jeho druhá vzteklá polovina, Nikolaj byl velmi analytický muž a proto se teď přinutil vybavit si detaily, Kdykoliv se o to pokusil předtím, tvar ho vždy přerušil a nasměroval zpět k pomstě. Tvar jeho sladkou Lilu nenáviděl. Každý den ho prosil, ať se jí zbaví a vrátí se ke starým způsobům. Tohle byla Herbingerova chyba. Nikolaj nevěřil v Boha a i kdyby ano, věděl, že se dopustil neodpustitelných věcí, ale s Lilou Nikolaj poprvé ve svém dlouhém životě našel prosté štěstí pak se do toho vložil lovec. Jenže Herbinger vypadal zmatený, než se pustili do boje. Určitě musel vědět, proč si pro něj Nikolaj přišel. Herbinger odhalil pravděpodobné umístění kostejova amuletu a zavraždil jedinou osobu, kterou Nikolaj miloval. Proč by měl být zmatený? Důvod Nikolajovy přítomnosti byl očividný. Možná šlo o divadlo, které mělo Nikoláje před bojem rozuřit a rozptýlit. Herbinger však nebyl žádný herec. Jejich válka ho naučila, že Herbinger jedná přímo. Pokud by Lilu zabil, nepopíral by to. On by se tím chlubil. Herbinger nebyl dostatečně zákeřný, aby se ho pokoušel takhle zmást. A ve všech jejich bitvách se Herbinger vždy snažil neubližovat nevinným k lidem choval zvláštní úctu, kterou zcela nechápala ani Nikolájova lidská stránka. Byl tam pách, nášivka, zpráva. Bylo to jasné. Nikolaj zavrtěl hlavou, znovu nejistý, o čem přemýšlí. Lila byla močena, ale Herbinger se za války k močení nikdy neuchýlil. Herbingerova zvířecí půlka zabíjela nemilosrdně, ale rychle. A pak šel dál. Možná se změnil, ale muži jako Herbinger se nemění. Jejich jednání je jako vytesané do kamene. Proč by Herbinger vůbec samolet chtěl? Jeho tradice nebo výzvy nikdy nezajímaly. Herbinger byl král, který se vzdal trůnu, aby mohl žít jako člověk. Nedávalo to smysl. Tvar se tiše vrátil. Vplížil se do jeho myšlenek, nervózně očichával Nikolajovo vědomí. Tohle stačilo Nikolaji, prosím. To tvarovi nebylo podobné. On nežádal, obvykle jen požadoval. Co nechtěl, aby Nikolaj věděl? Na slabost není čas, ten je jen na pomstu. Na zabíjení, pochyby tě oslabují. Pochyby ze mě dělají člověka. Na silnici dole zabočil další teréňák. Vlčí mor v nikolajově kapse rušil jeho smysly, ale on nějak věděl, kdo právě dorazil. Herbinger byl tady. Nikolaj si své podezření nechá potvrdit. Zvedl se, vzal si pušku a začal se brodit sněhem. Tam ukázala Hedr. Earl musel mžourat, aby rozeznal alespoň koncová světla. To je skupina Aina Hápasala. Jeho rodina se přistěhovala, když byl teenager. Měl by to zvládnout přeložit. Nabrčený chlápek se bejval horník. Zeptal se Earl. Potkal jsem ho. Je fajn. Pár nabalených mužů se choulilo na korbě. Pušky připravené hlídkovali. Dobrovolně jsem ho přihlásila. Je to houževnatý chlap. Lovíval s dědou. Dobře střílí, tedy pokud není nalitý. Erl se usmál. A to bývá často. Jen v táboře přilovu jelenů starousedlíci do jednoho milovali dědovu domácí pálenku. Chutnala jako ředidlo s rezavými hřebíky, ale pořádně ti protáhla dutiny. Vypadala trochu lépe. Erl se domníval, že snězení vlastního psa bude trochu traumatické. Jak se držíš? Nechci to zabalit, jestli se ptáš na tohle. Přísahala jsem, že tohle město ochráním a myním to dodržet. Slova z ní vyšla s ocelovým odhodláním. Soustředím se na zastavení těch monster, získání amuletu a vyléčení. To je vše. Jdeme. Vypadalo to, že místní dělají přesně to, co jim Erl pověděl, Používali několik vozidel, drželi je uprostřed silnice jako mobilní palebnou základnu a kryli další skupiny, které chodily mezi domy a klepaly na dveře. Pikapy měly reflektory, ale právě teď je nepoužívali. Bez nich uvidí dál, když jim padající sníh nebude odrážet světlo do očí. Klíčové v boji s něčím rychlým a nenápadným bylo nenechat se vylákat tam, kde by vás to mohlo překvapit. Když zaparkovali, mířili na ně přinejmenším dvě pušky. Ti lidé byli vyděšení, ale připraveni bojovat. Na Erla to udělalo dojem, což nebylo nic nadného. Lovci Monster v tomhle městě udělají pořádný nábor, pokud někdo přežije noc. Koprlej drželo pospolu, ale on věděl, že pokud ti lidé narazí na Alfu, nebudou mít šanci. Ulice se nacházela na okraji města. Bylo tu jen pár větších domů a za nimi nic než stromy. Zbytek města už asi záchrané oddíly zkontrolovali. Earl vystoupil, vytáhl Thompson a kvůli mrazu si pevně přitáhl bundu. Z nejbližšího auta skočil mladík a zamířil k ním. Zástupky ně! Vypadal vzrušeně. Něco jsme našli. Tohle musíte vidět. Poté. Hedr se podívala na Erla, pokrčila rameny a následovala ho. Tohle byl poslední dům, ale nebudete věřit, co jsme našli vevnitř. Několik párů bot vyšlapalo cestu od železné brány k velkému domu. Kvůli počasí se to dalo těžko poznat, ale Erlovi připadal jako jeden z honosnějších domů v Koperlejk. Pokud se nedal označit zavilu, měl k tomu hodně blízko. Jejich průvodce je dovedl ke schodišti, kde na stráži stáli dva ozbrojení chlapy. Vypadali nervózně. Kluk ukázal na schody, než se přidal k ostatním. Z nějakého důvodu nechtěl do domu vstoupit a schovat se tam před psím počasím venku. Dveře byly otevřené. Ve stínech na schodišti čekala jediná postava. Earl Aina pod velkým kulichem a šátkem, co mu zakrýval polovinu obliče, je málem nepoznal. Jsem rád, že tě nic nesežralo, Hetré. Na Erla zdvořil a kýval. Pane Herbinče, těší mě, že jste zaskočil. Tohle je asi vodost větší zábava, lovit vytmeři, co? Erl mu kývnutí oplatil. Co jste našli? Něco divnýho. A jino se naklonil na stranu a odplivl si přes zábradlí. Je to vevnitř. Ze zvyku se na do dopáním oklepal sníh, než vešel dovnitř. Cestu jim ukazoval paprskem baterky. Erl se chystal vejít, když si uvědomil, že Hedr stojí venku a nehýbá se. Oči měla rozšířené, těkali sem a tam. Něco ji vyplašilo. Lkodlaci! Rozhlédla se, aby se ujistila, že je nikdo neposlouchá. Teď ne, ale byli tu. Jeden z nich je silný. Žil tady. Kdo tady bydlí, zeptal se Earl i když odpověď tušil. Nevím, tohle je jeho... Hedr se zarazila, zavětřila. Motá se mi z toho hlava. Nemůžu uvěřit, že to taky necítíš. Jako pyžmo, jako hodně silná kolínská. Él proklal své ubohé smysly homo sapiens. Konovrovi informace tvrdili, že Nikolaj do země přijel nedávno, takže muselo jít o alfovo teritorium. Jejich záhadný muž byl místní. Pojďte, zakřičel na ně zevnitř Ajno. Čím dřív se vypadneme, tím líp. Erl vešel posvítil baterkou Streamlight na stěny. Pěkné místo, ale bez výzdoby. Žádné obrazy, žádné dekorace. Příliš čisté. Hedr ho následovala o chvíli později, podvědomně projevovala pokoru. Edl to chování poznával. Alfa mladé vlkodlaky neskutečně děsil a oni bez dovolení vstoupili do jeho doupěte. On byl vždy příliš tvrdohlavý, aby se poklonil jinému vlkodlakovi, ale na ten pocit si pamatoval. Hedr každý instinkt radil, že sem nemá chodit. Edl chápal, kolik odvahy si to žádalo, i když ona ne. Komu to tady patří? Jeho hlas jako by header, vrátil do reality, z těžka polkla. Patřilo to rodině Kvinových, vlastníci dolů, které zkrachovali po velkém závalu. Brokovnici svírala tak pevně, až jí skřípaly rukavice. Dům byl dlouho prázdný, pak se minulá leto přišel chlap z města a koupil si ho jako letní sídlo. Zamračila se, když Erl přejel baterkou po téměř prázdné přijímací hale. Nikdy jsem ho nepotkala. Jakmile tu byl, držel se stranou. Samotář. Měl jméno. Myslím, že to byl Smith, odpověděla, když sledovali ajnovo poskakující světlo za roh do obývacího pokoje. Aha, to se dalo čekat. Místní holky o něm hodně mluvili. Žil sám, nejspíš vypadal dobře, zjevně boháč, makléř nebo tak něco z východu, ale nebyl to společenský typ. Erl stále myslel na to, jak ho Alfa nazval otcem, ale ani za nic nemohl vzpomenout, že by někdy přenesl svou kletbu, aniž by se hned postaral o následky. Nebylo vyloučené, že ty vzpomínky poškodil roky, ale v denníku nebyly dostatečně velké mezery, které by to vysvětlovaly. Možná tu najde stopu, co mu naznačí, s kým má tu čest. Obývací pokoj byl obrovský, s klenutým stropem, který dosahoval do prvního patra. A na ně čekal u vyhaslého krbu. Přišli jsme sem a zmerčili vzadu pár zaparkovaných dodávek. Značky nejsou z našeho státu, tak mi napadlo, že tu mají hosty. Nikdo neodpovídal, tak jsme vylomili dveře a šli dovnitř. Pak jsme uviděli tohle. Aino namířil baterkou na protější stěnu a ozářil obludu. Hedr zalapala podechu a mimoděk o krok stoupila. sakra! hvízdl Erl, něco takového se nevidí každý den. Kostra byla masivní. Byla tak vysoká, že by se do žádné místnosti s obvyklým stropem nevešla. Díky stínům, které tmavé kosti vrhaly, vypadala ještě větší. Zoby se bíle leskly. Jedna ruka z byla zdvižená, otevřenou dlaní jako by varovala před přiblížením. Vstyčená na zadních nohách se tyčela vysoko nad nimi škaredá jako noc. Pane Smith má poněkud zvláštní představu o výzdobě. Zvědavý Erl ke kostem opatrně přistoupil ze zkušenosti věděl, že když něco vypadá mrtvé, neznamená to, že se vás to nepokusí zavraždit. Ale tohle nebyl žádný hrozivý nemrtvý, jen sbírka kostí pospojovaná ocelovými hřeby. Lepka na něj zírala, usmívala se dlouhými zuby, které i navzdory stáří vypadaly ostré jako břitva. Nejdřív jsem si myslel, že si ten chlap pořídil dinosaura. znáte z bohatlíky. Ale tohle žádný dino není, co? Má to vlčí hlavu. Už jsem těch potvorů pytlačil a stáhnul dost, abych to poznal, prohlásil Ajno. Nedívej se tak na mě, Hedre. Co s tím chceš udělat? Zapásnout mě? Koukněte na tu lepku. Vlčí palice na skorolickém těle. Nezní vám to povědomě? Je to vlkodlak. Erl obešel podstavec a prohlížel si, jak jsou pospojované kosti. Jen se nepodobá žádnýmu, který ho jsem zatím viděl. To protože je velký jako los. Není to jen o velikosti. Měl bys svědět vrka. Co je to vrk? zeptal se Ajno. A pořádná osy na vzadku, když dojde na venčení, zabručel Éro. Zapálil si cigaretu, obcházel fosíly a prohlížel si tu kuriozitu. Nemůžete sto let studovat monstra a nedovědět se nic o jejich anatomii. Tohle padalo jako ostatky vlkodlaka, ale špatně tu bylo víc věcí než velikost. Pařáte byly tlustčí a příliš zahnuté. Čelisti příliš dlouhé. Klouby prostě neseděly. I když vlkodlaci mohli na krátkou vzdálenost běhat po čtyřech, primárně šlo o dvounožce. Přestože tu ta věc stála vzpříjmená, vypadala, že by jí to víc vyhovovalo na čtyřech. Za svůj život jsem viděl z Paustu Monster, ale nemám ponětí, co je tohle záč. Je to staré, promluvila poprvé hedre. Asi ho. Heather se prohlížel taženou paži. Kosti byly pozoru hodně tlusté. Pokud by to mělo regenerační schopnosti blkodlaka, bojovat s tím by byla hotová noční můra. Těžko říct, kdy to chcíplo. Ne, myslím tím, že je to hodně staré, já si cí... podívala se na ajna. Já to prostě vím. Tahle věc je prastará. El si uvědomoval, že jí nos napovídá věci, které přesahovaly její logické uvažování. Jak starý ta podle tebe je? No, to já vlastně nevím. Byly znalosti a byly instinkty. Dej mi svůj nejlepší odhád. Hedr vypadala nervózně. Mám pocit, že tahle věc lovila mamoty, jestli víš, co ti myslím. Nebylo to poprvé, co Erlovi scházely jeho blkodlačí smysly. Už zapomněl, jak málo lidé vnímají svět kolem sebe. Kdyby jen mohl, Erl sám sebe zarazil. Nebo ti idiot, celý život toužíš po osvobození z klidby, a když se ti přání nějakým zázrakem splní, už o pár hodin později kvůli tomu fňukáš. Pokrytče, obrátil pozornost zpátky ke kostře. Erl sledoval její předloktí až k nataženým drápům. Přesně jako vlkodlak. Tohle nebyla tlapa, byla to dlaň z prsty a protilehlým palcem. Chvíli mu trvalo, než si uvědomil, co je špatně. Kromě palce tu byly jen tři prsty. Malíček chyběl. Vypadalo to divně, protože kostra byla pozoru hodně kompletní. Kost byla odštípnutá, ale nedokázal říct, jestli k tomu došlo před nebo po smrky. Fragment jeho snu vyplaval na povrch. Zapomenutá cigareta mu vypadla z pusy. Jako kdyby mrtvé kosti pokryly svaly, šlachy, kouže a srst. Byla to živá, dýchající obludnost. Napínala se proti tlustým provazům přivázaným k těžkým balvanům. Osamělý válečník předstoupil, aby spoutal netvorovu duši, zatímco armáda mužů tahala za a zvedala mocnou pracku, aby na ní válečník mohl přitisknout vlastní dlaně. Zamrkal, aby ze zmizela. Erl váhavě natáhl ruku, dokud se dlaní nedotkl chladné kosti a ocelových tyčí, byl to obraz z amuletu. Tohle byl začátek. Ďaprdele! Erl ustoupil. Promnul si obličej v dlaních. To nebyla jen nějaká muzejní dekorace. Byl to posvátný objekt. Pro Alfu dům představoval svaté místo. Co je to, Herbingere? zeptala se rychle Hedr. Tenhle! Byl první, zašeptal. Stejný jako v obrazech, když mu alfa vytrhával kletbu z duše. Tohle byl začátek. Obrátil se k Hedr. Takhle ta kletba začala. Takže je to vlkodlačí pračlověk? Zeptala se Hedr. Ne, tohle nikdy nebyla lidská bytost. Lidé považují vlkodlaky za křížence vlku a lidí, ale tak to není. Chování nesouhlasí, je to kříženec člověka, to ano, ale s něčím úplně jiným než vlkem, podobným, ale silnějším, starším, něčím byhinulým, s něčím horším. A si poškrábal zarostlou tvář. Nechápu, o čem se tu bavíte. Hedr to instinktivně věděla. Tahle věc byla původně vlk, ale něco ji přetvořilo, Poskvrnilo. Venku jsou i další měňovci. Spousta druhů. Kombinace lidí a zvířat, ale žádnej ani zdaleka tak divoké jako velkodlák. Erl se zarazil a podíval přímo do očního důlku obrovské lebky. Podívejte se na to. Je to nádherné. Hlas přišel ze zhora. Erl se otočil zrovna, když tam zamířila Ainova baterka. Nikolaj Petrov se opíral o zábradlí, vychytlý a stmavými kruhy potočima. Earl sáhl po Tomsnu, ale věděl, že je příliš pozdě. Rusák se fatalisticky pousmál, když svou zvláštní pušku namířil přímo do Earlova obličeje. Odložte zbraně na podlahu. Pomalu. Nikolaj byl ve výhodě. Earl poslechl, přetáhl si popruh přes hlavu a položil Tomsna na koberec. Musel se protáhnout horním oknem. Oni věnovali pozornost jen kostem, nikdo ho neslyšel přicházet. Hedr a Aino váhali, ale Erl na ně zavrtěl hlavou. S Nikolajovou nelidskou rychlostí by byli mrtví dřív, než by zbraně zvedli. Pistole taky. Nikolaj na sobě měl zakrvácený plášť a rozervanou košili. Z příliš bledé kůže vystupovala žebra. Nikolaj byl jen o málo víc než chodící kostlivec. Jejich boj se na něm vybral těžkou daň. Měl si mě dorazit, když si měl příležitost hrbičere. Erl si v duchu nadával, když zahodil revolver na zem a pomalu zvedl ruce na znamení, že se vzdává. A kdyby mě někdo nezapálil, tak bych to udělal. Ano, štěstí, měl bych tě teď prostě zastřelit, ale. Nikolaj se najednou zašklebil, jako by měl příšerné bolesti. Hedl se napěl připravený skočit po revolveru, ale Nikolajova puška se ani nezachvěla. Rusákův obličej zrudl, když rychle zamrkal. Musím vědět, proč. Proč si to udělal? Po všech těch letech, proč si porušil naše příměří? Já nic. Nikolaj sebou trhnul, svaly ve tváři se mu roztřásly. Sklapni! Zařval od rtů mu odletovaly sliny. Zavři hubu! Já jsem jen snažil odpovědět na tvoji otázku. Ty ne, idiote! Zavrčel Nikolaj. Opřel se o zábradlí. Pan, položil jsem ti otázku, herpinčere. Zodpověj si. Nikolajovi přeskočilo. Na, no, klidně to udělám, když přestaneš ječet. Vyber si! Nikolaj lehce pohnul puškou a udělal díru do koberce jen pár centimetrů od Erlovy boty. Zbraně měla tlumič, ale v uzavřeném prostoru se i tak ozvalo slyšitelné tump. Konec her. Proč jsi ji zabil? Nic ti neudělala. Nemám ponětí, o kom to mluvíš. Přišel si až do skladu, aby si tam roztrhal. Jak kde je kurva sklad? To byl můj domov. Zařval Nikolaj. Další kulka se otřela o Erlovu nohu, škrábla zbroj i maso pod ní. Erl sebou trhl. Hedr křikla. Jeho bunda z minotauří, kůže kulku zastaví, ale obyčejná zbroj lovce ne. Erl věděl, že další rána zasáhne něco životně důležitého. Škrábanec pálil, vytékal z něj tenký pramínek krve. Nikdy jsem tam nebyl, Někdy jsem o tom místě neslyšel a nevybavuju se, že by mi poslední debou přeskočilo a někoho bych zabil. Z Nikolaje vyšel jiný hlas, hluboký a chraplavý. On lže. Pak se jeho hlas vrátil k normálu. Řekl jsem ti, ať drží žubu. Další změna. Je to podvodník. Zniď. Nikolaj potřásl hlavou. Nejdřív se musím dozvědět pravdu. Erl se podíval na Hedr. Byla ještě zmatenější než on. pusou naznačil Makor. Erl se obrátil zpátky k Nikolajovi. Já na tvoje zemi nepřišel. To ty si přišel na moje. Přísahám, že nevím, o čem tady mluvíš. Nikolajova tvář se zamračeně stáhla. Říká pravdu. Ale jak se jeho pach nášivka počkat? Ty jsi chtěl, abych tomu věřil. Lhal jsi mi. Já ti nelšu. Já nemluvím s tebou, Herbingere. Nikolajová frustrace narůstala. Byl to prostě trik. Měl jsem to prohlédnout. Ale ty jsi mě tomu nechal uvěřit. Celou dobu jsi mi zatemňoval mysl všechno jen kvůli tomu, abych tě vypustil. Rusák byl nevyzpytatelný a čím šílenějším se stával, tím větší bylo riziko, že je všechny postřílí. Nalákali tě sem. Myslím, že na Sabá. Sklon zbraně Máme společného nepřítele. v obličej se stáhl v křeči. Na okamžik vypadal jako úplně jiná osoba. Zažměl Nikoláju v podivný hluboký hlas. Herbinger lže. Já bych tě nikdy nezradil. Navlíkli to na mě. Co pak to nevidíš? abe nás využili, mě, tebe i tebe, aby vás napálili. Nepovyšuj se nade mnou, mohl bych tě na místě zabít, ale ty říkáš pravdu, ty amolet nemáš, cítil bych ho. Vlastně Nikolaj zavětřil. Nemožné, vlčí mor musel ovlivnit mé smysly, ženu cítím, ale tebe ne, jako bys byl jeden z nich, to ví. Možná, když Nikolaj rozhodí, naskytne se mu šance. Tvoj skutečný nepřítel použila molet a odstranil s ní moji kletbu. Jsem obyčejný chlap. Už pro tebe nejsem hrozba, ale ten druhý alfa jo. je mocný, příliš mocný a nechystá nic dobrýho. Používá temnou magii a pomáhaj mu nižší starobylí. Pomoc mi ho zastavit, Nikolaji. To on oblížil tvojí ženě, ne já. Nikolaj stichl, ponořil se do svých myšlenek. Stáli naprosto nehybně, čekali dobrou minutu. na navzdory chladu cítil, jak mu čele stéká kapka potu. Ruce se mu začínaly třást, jak je držel zvednuté. Nikolaj jakoby se znovu nadechl. Z jeho dalších slov zaznívala únava. Já vím, co teď musím udělat, pak rusák začal s neuvěřitelnou rychlostí jednat. Náhlý pohyb Erla překvapil, ale místo, aby Nikolaj použil pušku, zahodil ji a přeskočil zábradlí. Hladce dopadl do podřepu uprostřed obývacího pokoje. Erl spustil ruce, sahal po revolveru na podlase. Nikolaj se na něj vrhl, když sevřel smysen dvesen v dlani, ale Erl věděl, že je pastě. Jeho lidské reakce byly pomalé. Nikolaj byl prostě příliš rychlý.